Ти поштикуєш, загримав Махараджа, Ей, слуги! горона Рен зупинив дальше слова рішучим жестом, і такий жагучий сором палав у його очах, що Хара дева замовк. Він лише вказав Гіпатії на дорогу, звідки вона прийшла, і одвернувся. Елінка тихо рушила кам'янистою стежиною в хащі лісу. Сата догнала її, тицнула в руки вузлик, там їжа у дорозі, попросиш ще, я молитому дерев за тебе, доня моя. Змикаються крони дерев над головою, гаснуть голоси Довкола тиша і воля, страшна і прекрасна свобода, подарунок змії, міражі. Міражі, не знайти серед них стежки, не побачити мити. Лише інколи вімлі спалахують тремтливі вогники поклику, і людина поспішає до тих іскринок щирості, щоб додати і полум'я свого серця до сяйва іншої душі. Та щезає зманливий вогонь, пропадає серед туманів землі, і знову пустка, терзання самотністю й вічним болем. «Міражі, міражі, земля нескінченна пустеля, жагучі піски, що ковтають найповніші ріки та джерела, ховаючи благословенну воду в недосяжну глибінь. Хто розгорне сипучу порохняву, хто добудеться крізь гори барханів до жаданої вологи? Де той герой, який засіє спраглі пустельні простори живописними зернами, і нажене з далеких казкових країв повноводні ласкаві хмари, що скроплять дощами сльозами ніжні беззахисні парості нових небувалих квітів. Мовчить земля, мовчить небо, мовчить серце, лише від луні в просторі душі шепіт безнадійних надій, тих незримих зерен казки і легенди. Ох, що буде, коли і те шептання замовкне? Іде гіпатія покрученими стежинами між стіною густющого лісу, та місяцям виринають поміж хащами гострі барвисті скелі, ніби зуби дракона, згори звисають на довжелезних хвостах сміхотливі мавпи, верескливо кричать, дражнять самотню мандрівницю, десь в гущавині страхітливо ривуть невідомі тварини, грізно-нявкають дикі коти чи пантери. Куди вона йде? Навіщо? Для чого? Воля! Воля! Ось я тебе маю! Куди заведеш? А може вона не потрібна для чогось? Може вона і є та остання мета, що має завершення сама собі? Відчути себе незалежною, кинути свою душу в примхливий політ світові чуття, хіба це не найвищий екстаз? А як же тоді люди, їхні болі, їхні прагнення віднайти світло серед Вселенської пітьми? Хто допоможе їм, нещасним і знедоленим? А втім, чи хочуть вони волі, чи збагнуть її небезпечний дарунок, чи підуть назустріч бойному поклику невідомості? Затишок безпечніше, узгодженість спокійніша». Навіть рабство інколи дає переваги усталеності, коли дух утомиться шукати і битись об море лабіринту буття. Але навіщо їй це? Навіщо принада багатство чи бездумність під корені? Душа прагне тільки неба свободи. Ось і перший проблиск. Він добуде страшною ціною, але тим солодшо мука осягнення. Вмерти чи жити? Тепер, однаково, уже перейдено межу між тими відносними станами. Куди вона йде? У кого питати дороги? Пустельні стежини приводять до бідних селищ, вливаються до широких каменистих доріг. Юрби прачан чи купців мандрують ними, прагнуть невідомої мети. Гібатя підходить до зустрічних, хоче розпитати їх. Куди їй прямувати, щоб повернутися до рідного краю, але глянувши на неї, люди жахаються і поспіхом ідуть далі, бурмочучи якісь непривітні слова, і бачить Елінка в темних очах смаглявих індусів.